Bona nit, companys terrestres. Us parla el capità Jesús Montaner de la nau estel·lar Arcàngel. Tinc al meu costat el tinent Joan Arenyes, el tinent d'Oikaren Jaimtad, l'oficial científic Débora Simons, el doctor Nicolás Darco, l'esprit Jean-Michel Goddard i l'Alferes Maurice Taylor, reclutat, com tots vosaltres, a la base terràquea Esperança. Finalment, L'oficial Deborah Simons, com ja haureu sentit, ha tornat al món dels vius gràcies a la intervenció d'un misteriós huerco. Però algunes de les persones que formen la meva tripulació l'han vist en actituds certament estranyes. Alguns asseguren que els ulls de la débora es converteixen en foc i escalets i que persegueixen alguns dels animals domèstics de la nau per crespir-se'ls. D'altres, gairebé embogiren quan la varen veure l'habitant i cridant coses incomprensibles. Personalment, em costa de creure aquestes informacions perquè pel que mi respecta l'oficial continua tenint un comportament normal. Ara bé, he obert una investigació amb la col·laboració del doctor d'Arco per esbrinar finalment què és el que està succeint amb tot això. D'altra banda, el tinent Arenya s'hagués preocupat pel huerco que va salvar la Dèbora, però els escàners del transportador no han donat resultats. Lamentablement, l'única cosa que puc fer és esperar a Com sabeu, Mont Salvatge agonitza sota els atacs d'en Blindat. Si Mont Salvatge és destruït, també ho serà la Terra perquè són planetes bessons en el destí còsmic. Per tant, a les vostres mans es troba la salvació de tot el que coneixeu i estimeu. Només heu d'introduir el disquet d'ordinador que conté la simulació de Mont Salvatge. La configuració mínima és la següent. Un PC 286, com a mínim 8 MHz, amb targeta VGA i disquetera d'alta densitat. Vosaltres, els que m'escolteu en aquests moments des de la Terra, sou la nostra única esperança. Us prego que estigueu a l'altura de les circumstàncies. No vull més mort sense sentit ni a la meva nau ni a Montsalvatge. Tinent aranyes. Sí, senyor. Doni més de tança als nostres oients sobre el funcionament de Montsalvatge. Eh, doncs, per participar a Montsalvatge heu d'anar a recollir el disquet per PC que conté la simulació de Montsalvatge a Inves Tender.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 Molt fort. Fixant corderades, establint paral·lelismes, projectant senyal. Hi <fixant> ha algú esperant-nos tinent. La Mirall Gurum està dient que sí. En aquest mateix moment em transmet les seves dades. Transport. Sí, senyor. Benvingut novament a la nou estada arcanja del Fera Santiago Álvarez de Badalona. Hola. Bona nit. Com se sent en aquests moments? Bé. Sí? Bien. Només bé? Sí, sí. Només bé? Ah, sí. sí. Ha de destruir en blindat, no es pot sentir només bé. Com que no Bé. Que la fe en Raito Gobun el protegeixi. Tinent, obri seqüència de test. Obrim, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'Arum 4. Test d'aptituds. Filtre preparat. El Ferres Alvarez ja coneix el funcionament del test, així que no li donarem més explicacions. Li sembla bé? El tinent Arenyes li farà la primera pregunta. El Ferres, bona, nit. bona nit. Imagini que la seva ànima ha abandonat el seu cos de carn i està lluitant contra àngels i dimonis per tenir un lloc on descansar per sempre, sigui cel o infern. Però un Aikton Lahark li ofereix el repòs etern al palau de Amiuk-Cheferens. Pot acceptar? No, no, no Per què el feràs? Porque no confio en ell. I per què no confia? Perquè és demasiado bueno per ser verdad. Mm, mm, mm. Imagini's que està escoltant els batecs del seu cor. No són res comparats amb la malignitat suprema i també l'atent dels poseïdors del coneixement etern. Són capaços d'arrencar-li la llengua a les divines deheses xarquianes, de podrir la tela del temps, els sedueixen, li poden otorgar un gran poder. S'uneix a ells, alferes? Sí. Sí? Per què? Perquè m'ajudaran a destruir en Potser són aliats d'en blindat. Intentaria convèncer-les perquè m'ajudaran. Uh -huh. Interessant punt de vista. Aferes, diuen que la fe pot moure muntanyes, però la seva no pot ni bellugar ni una miserable pedra. Ha de practicar per convertir-se definitivament en un dels ens elevats de món salvatge. O potser prefereix seguir sent humà? No, prefereix entrenar-me. Prefereix entrenar-se. Sí. No he pensat mai que sent un ens elevat seria més fàcil influenciar-lo? No, intentaria entrenar-me perquè no me pudieran influenciar. Mhm. Mm Diguis la primera cosa que se li passar al cap quan li dic les següents paraules. Tinent. Perdó. Humildat. Decència. Alferes, respongui immediatament. A veure, pobra Caiguda. Mal. Preservar. Tremolar. Oh. No saber per què. Ignorància. Ferir. Mal. I l'última pregunta, què sent en aquests moments? Ganes de matar amb blindat. I alguna cosa més? Pensa que aquestes emocions el poden portar a pensar poc. I de baixar aquest nivell? Molt bé, tinent activi la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. Alferes, m'escolta? Sí. L'ordinador li ha otorgat un punt positiu. Sí. sí només sí. Muy bien. Pensava que esclataria l'alegria. Sí, sí, muy bien. Perfecte. Com ja deu saber, gaudeix de la protecció de l'impericuorbus, és l'única explicació possible a l'hora de pensar en què va aconseguir superar el primer nivell de salvatge, Així que no tingui por i continuï endavant. Saludi el Ternucus del segon nivell, el Feres. Sí. També li ha dit hola al Ternucus. Bé, té l'ordinador davant? Sí. Premi la tecla ESC. Sí. Ja ho ha fet? Sí. Introdueixi el segon codi. Sí. 4, sí. 5, 2, 2, 0, sis, 2 i un. El feràs? Sí, ja està. En aquest moment està veient la pantalla amb el marcador que va donant voltes, si és així? Sí. Perfectament. Eh, pot apretar qualsevol tecla en aquest precís moment. Ja està. Quin número apareix? El 3. El tres. El acaba de ser xuclat pel túnel de llum i mort. Davant seu veu tota mena d'imatges absurdes. Un nen que es menja les seves pròpies mans, una mare que s'arrenca el fetus, mentre un intens raig de llum se li acosta. Què vol fer ara? Opció A. Intentar impulsar-se cap amunt. Opció B. Adoptar la posició de Drone Moors per invocar el pou protector de la putrefacció. Opció C. Deixar-se endur pel corrent del túnel. Porti on porti. Alferes pensi-s'ho molt bé. Tot món salvatge depèn de les seves decisions. Opció A. Opció A intentar impulsar-se cap amunt. No estava veient que no tenia cap reig per la part de dalt? Gràcies. No guanya cap punt de força. Perd dos d'experiència i en perd dos de valentia. Alferes, prou malament. Sobra de segona situació. Els bisbes de Tardvium li donen la benvinguda. Les esferes de color blanc partides pel pecat amb les quals juguen els bisbes entre ritual i ritual l'hipnotitzen. Però tot i així concentrant-se pot arribar a veure un perillós sarcciut corrent per terra. O vola pels aires. Pel terra. Pel terra. Fixi-s'hi bé. Què vol fer ara? Opció A. Com li ensenyaren a la base d'esperança, ignorar els Targun. Opció B. Fer explotar una de les esferes amb un crit faundo. Teicicat! Opció C. Segui endavant i procurar esquivar el xartutt amb un salt. Alferes ràpidament. Opció B. Opció B. Fàcil crits. crits.ificatt Molt bé. Ha guanyat un punt de força. N'ha guanyat dos d'experiència, però no n'ha guanyat cap de valentia. No era massa bona tàctica, però no ha estat malament alferes. Nehem bastant bé. Alferes. S'acaba d'obrir la tercera situació. Acaba d'entrar el regne de Castellsang, un dels més perillosos del món salvatge. Dels abismes infinits que rodegen el castell sorgeixen milers de bombolles de sang ardent de Mewksheperens. Què vol fer ara? Opció A. Aturar-se i pregar els déus del vent que s'enduguin la sang. Opció B. Aventurar-se per l'esquerra. Opció C. Tancar els ulls i seguir endavant a cegues. Sí, Opció B. Opció B. N'està ben segur? Sí. Molt bé, haurà vist que no hi havia cap bombolla de sang per aquesta banda. No ha guanyat cap punt de força, si n'ha tret un d'experiència i n'ha tret un mes de valentia. Anem a veure ara quin és el monstre d'aquest nivell. El Ferres m'està escoltant? Sí. Està veient les campeloires? Sí. Sabrà que necessitava un punt de força per vèncer. -ho. Sí. I el té? Sabrà que necessitava dos punts d'experiència, però que només en té un. Sí. I sabrà que necessitava un punt de valentia i que té dos punts negatius de valentia i un de positiu, amb la qual cosa en té un de negatiu. Vol aprofitar el punt positiu del test? Sí. Amb experiència o amb valentia? Amb en... valentia, no? Amb valentia. Tot i així, pensi que li falta un punt d'experiència i que, per tant, l'escampableira se'l crespirà ara mateix. Tinent, hem perdut un alferes. Bon Mala nous. sort. No obstant, l'alferes pot estar content... Perquè ha de saber que el joc de PC que va guanyar no li traurà ningú. Ja és molt. No li, però li sembla? Per on serveia la panxa del monstre? Doncs no ho sabem, potser per entretindre's una mica, no li sembla? Mentre neden sucs gàstrics. Per exemple, prepari el processador 30 b Tinen. He de gravar la informació que l'almirany Tharwerp em va demanar sobre en Max Nonsense. En Max? Però no havia mort. Doncs això creia jo també, però no és així, Tinen. L'almirany ha rebut informes que asseguren que ha tornat al nostre quadran. M'agradaria veure'l, senyor. I a mi. Esperem que l'almirany el trobi abans que ho facin els seus enemics. Processor ha preparat, senyor. Endavant. Informa sobre el terràqui Max Nonsense. Molts pocs i escodits saben la veritat sobre Salvatge, sobre qui fou el seu creador, el Wilson III, i sobre quins són els seus, digams, amb el terràqui conegut com Max Nonsense. Si voleu estar-ne al corrent, escolteu-me. Fa molt, molt temps, una dona fou infidel al seu home, i algú va morir per ella, i aquest algú va pujar els cels i es passejar pels inferns plorant per un perdó. I aquest algú es va arrencar els ulls amb les seves mans i l'ànima amb les dents. I aquest algú tornar a les terres agnòstiques i fou home un altre cop, i s'anomenar Max. I, com deia, s'oblidar de Will Wilson III, que fou extirpat del seu propi codi genètic, tot i que aquesta fou la seva encarnació anterior. Ara Max ha de retrobar a qui fou la seva amant i restituir l'equilibri de les ànimes en pena de món salvatge, però molts éssers de foscor i dàgrimes volen destruir-lo. El deure de l'imperi és salvaguardant Max. Probablement, en sigui l'únic ésser de l'univers capaç de comprendre Will Wilson i les seves creacions. I, per tant, Montsalvatge i Amiuk Sheperens. Tinen, és cert que tenim un nou recluta preparat? Mm, crec que sí, senyor. Transport. Sí, senyor. Benvingut a la nou estada, Arcàngel Alferes Josep Favà, de Barcelona. Bon, bona nit. Bona nit. Bona nit, això és tot? Home, a les seves ordres. Ah, això m'agrada més. Benvingut, com deia, a salvatge on tot comença i tot s'acaba. Que la seva fe en rei no el protegeixi. Tinent, obri seqüència de test. Obrin, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'Arum 4. Test d'aptituds. Filtre preparat. El fa Favà li fa saber que abans d'iniciar el seu enfrontament amb les criatures de Montsalvatge ha de passar una petita prova. El test, creat per la doctora Jill Forman. Gràcies a ell determinarem la seva validesa com defensor de Montsalvatge i afegirem o restarem un punt. Bé, un cop sí, sí. acabada la seva primera exploració, els seus nivells de força, experiència i valentia que en aquest moment estan a zero. I està d'acord, Alfredas? Sí, estic disposat. El tinent Areñas li farà la primera pregunta. Alfredas, bona nit. Bona nit. Imagini que, desgraciadament, acaba sent atacat pel mal de Taviro Buonun i es converteix en una cèl·lula més del monstre maleït de Ondoc Regna. Intentaria provocar el suïcidi de l'Ens o es limitaria a fruir amb les batalles, les morts i les restes calcinades que a poc a poc aniria assimilant? Doncs pues m'agradaria la primera opció. Quina opció? La primera que has dit. Es limitaria a fruir en les batalles? En les batalles, sí. I perquè tan cruel és? Una miqueta sí. Una miqueta sí? Sí. Això pot ser convenient a l'hora de lluitar amb Vindat? Sí, perquè a vegades convé tindre una mica de, de mala idea. I contra més temps passis dintre, més mala idea pots tindre. Molt bé, Alferes, s'imaginis ara que s'acaba de despertar. Però no hi ha llit, ni finestres, ni tan sols respira. Ha mort, Alferes. Se li acosta un ballerí de la mort i li ofereix convertir-se en unes escampaboires mentre cerca la perfecció espiritual a la jungla d'Oikaren de Montsalvatge. No obstant, haurà de pagar un preu elevadíssim, a travessar el cos de la que fou la seva dona a la terra, partir la en dues meitats i portar-la també a Montsalvatge, el patiment etern dels desarrelats. Acceptaria? Em sembla que no acceptaria, perquè el ballarí de l'mor ens sembla que és molt hipòrita. I per què? Perquè un ballarí de l'amor mai pot oferir res bo I, i partir el cos de la dona que un estima, a vegades és més important que no obeir les ordres d'aquest cert. És millor no obeir les ordres d'aquest cert, ni pacar bé. Ben pensat a feres. És vos insobornable. Insuborn... La Feres, de cop, un dels bruixots de la foscor de Montsalvatge, el converteix en la muntanya de llàgrimes de les Lolites. Inundat amb vostè mateix, decideix deixar de respirar i secar-se. Seria capaç d'abandonar tan fàcilment? Me'n sembla que aguantaria. I com s'ho el Feres? Aguantaria perquè a vegades els plos són molt necessaris i aguantaria enfosquint-me en la nit. pensi en un cavall, amb les potes trencades. Gairebé no pot respirar, però segueix viu. I podria seguir en aquest estat durant una llarga estona. Fa alguna cosa per ajudar-lo a morir o simplement se n'oblida? Puc ser, en comptes de matar-lo o en comptes d'oblidar-me, m'agradaria a vegades integrar-me amb el cavall i ser com una mena de centauro i córrer. Uh -huh. I jo a on arribaria? Atravessaria tot l'espai... Fins a arribar al el del blindat. Uh -huh. I l'enganyaria amb aquesta forma? Potser sí, en què el blindat és molt astut. Ui. Digue'ns la primera cosa que se li passi pel cap quan li dic les següents paraules. Digui'm. Trencar. Arreglar. De vegades. Sovint. Ja no ets del que eres. Millor. Peces. Peces. Algo nou Sé la teva meitat Pensant en l'altre ser Preocupar-se Dormir ben Calma I l'última pregunta, que què sent en aquests moments? En aquest moment sentiria un plaer molt gran si tingués la solució per poder matar el blindat I no la té? Potser sí, no ho sé Depèn com es presenti. Molt bé, Tinent, activi la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. Alferes, m'escolta? Sí? Em complau anunciar-li que el nostre ordinador li ha donat un punt positiu. Sembla que els seus raonaments són freds. La seva és molt cerebral. Gràcies. Els seus raonaments són molt cerebrals, vull dir. Preparat per la lluita amb en blindats? Preparat. Està veient la pantalla del seu ordinador en aquest moment? Sí, senyor. I veu la Casella amb el número que oscil·la de 0 a 99? Sí. Molt bé. Apreti qualsevol tecla per aturar el cronor. Ja he ja, apretat. Quin número apareix? El 7. El 7. El Feres Favà es troba a la cúpula de Tornamunt.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 de tindre decisió. Suposo que això es, es deu ser el més probable balar, i el que voldrien tots els, els acers que ens rodeixen i que les boles suposo que em permitirien passar. Doncs és una bona pensada. És vostè bastant fort, el Ferres. Ha guanyat dos punts de força, n'ha guanyat tres d'experiència i n'ha guanyat tres més de valentia, que no està gens malament alferes. Ferres. N'està satisfet?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 Negar que està veient i seguint davant, com si les escales no hi fossin. Opció C. Caminar en una altra direcció. La opció A. Opció A? I per què l'opció A, Alferes? Quasi per la mateixa raó que l'any. És per... la més lògica. Alferes? No, no sé si és la més lògica, però és la que jo faria, perquè penso que, com diuen. en un text... Alferes se li acaba el temps... Doncs pues, que la decisió A és la més important per continuar endavant, perquè si un s'atura i un no ve... El Ferres s'obre la tercera situació i no ha guanyat cap punt de força, cap d'experiència i només un de valentia. No era una opció massa arriscada. Però anem per la tercera situació. El Ferres ha arribat al crepuscle dels Xeus, on s'amaga el monstre d'aquest nivell. El sostre s'està caient i l'estranya estructura metàl·lica que té davant podria arribar a tallar-li el cony. L'està veient? Sí. Què vol fer ara? Opció A ajupir se i seguir avançant. Opció B: caminar cap endavant i molt poc a poc. Opció C: Utilr un encanteri de protecció. L'opció B. Opció B caminar cap endavant i molt poc a poc a, i molt poc a poc a poc a poc. Sí. No s'havia acuit pensar que la roda lihi pot tenir el cony? Potser podria calibrar la seva la direcció de la roda i podria escapar-me del tall. Mmm, sí, però no, no necessitaria pas massa força. No guanya cap punt de força, sí, un d'experiència i cap de valentia. Està veient el monstre en aquest moment? Sí. Està veient les campavoires? Sí. Ha de saber que necessitava un punt de força per vèncer No N'ha aconseguit dos. Ha de saber que necessitava quatre punts d'experiència per vèncer i també els té. Ja ha de saber que necessitava quatre punts més de valentia per vèncer i també els té. El Ferres... Ha fa aquest cop! Ho sabia, capità, ho sabia. Sí, sí, Alferes. Alferes El Feres, so, Feres m'escoltes? Sí, sí, sí. Rascoltes. Doncs moltíssimes felicitats. Ha de saber que ha guanyat un joc per PC que la setmana que ve tornarem a comptar la seva presència a la nou arcàngel per intentar arribar més a prop d'en Blindat. El Feres, ha estat un plaer servir amb vostè. Gràcies, mi. Torero. Oh. Gràcies, capità. Al mateix temps, a l'altra banda de l'univers. Espero que la recepció i les execucions siguin del vostre gust, Majestat. Us són, Fidel Rousen, ho són. Però encara no m'has parlat d'en i també el vull veure a bord. He preparat un martiri especial per en Pèl·leos. Li arrencarem la pell, a poc a poc, perquè se la vagin cruspint els temps. Ja me n'encarregaré de que segueix viu el temps suficient com perquè vostra majestat frueixi del seu dolor. Magnífic, magnífic. Digue'm, Rousen, quan podré experimentar-ho. Ara mateix, majestat. Miri! Clamets! Ja tinc una muntanya Patètica criatura, escolta'm. Em vas i a les mines de Ljurpac i ho pagaràs ben car, ben car. L'única persona que ha estat capaç de fer-me el que tu em vas fer ha quedat reduïda a un àtom, a l'atomitzador imperial de Palau. Però tu... Encara patiràs més. Esclaus, lligueu-la! Un magnífic espectacle, Majestat! Ja ho crec, Rousen, ja ho crec. Però la vull sentir crida més, més! No està malament, no està malament! Ja puc laura del seu patiment! Em començo a excitar, Majestat! Maleit sigui! Sí. Amar! Rosen! No ho tenia tot previst! Sí, sí, Majestat! Però, però no podia imaginar que fos tan dèbil! Jo hauria pogut pensar mai que un fill de Frukenmartok seria tan poqueta cosa! Ningú, però és mort. És mort. Me n'alegro de la seva satisfacció, majestat. Però ara haurà d'ocupar-se d'una altra qüestió. Una qüestió preocupant. Quina? Se n'en recorda d'en Max Nouncens. Nouncens. Aquell brètol que volia trobar la seva família fos com fos. Pobre imbècil. Doncs m'informen que acaba de tornar el nostre quadrant, majestat. Om. Hem de preparar ara mateix una expedició. Encarregui-se'n. Cridaré en Malcom. Bona idea. Res millor que un assassí vocacional en aquests casos. Sortirem d'aquí un parell d'hores. No sé si podré esperar tant. Paciència, majestat, paciència. Ja sap que segons les profecies el matarem nosaltres. Mmm... Esperem que aquestes profecies no siguin com les de la mort d'en blindat a món salvatge. Més tard, a la nau estel·lar, Arcàngel. M'havia cridat, capità. Sí, oficial, volia saber quin és... El seu estat? Ho sé. Em trobo perfectament, capità. No està Segura? Capità? Del tot. Però els... Els companys hi han parlat de camp, m'he marejat una mica. No ha res, capità. Com s'ho fa? Per acabar les seves frases, el conec, capità. I quelcom més escolto els seus pensaments. Com és possible? L'intervenció del Berko en la meva recuperació, suposo. Però no em preocupa, francament. Torni al seu lloc oficial. El doctor d'Arcoli li farà un examen complet. Ja l'avisaré. Com vulgui. Amb el seu permís? Capità, tenim un nou reclutat. Encarregui sentinent. Vaig cap allà. Sí, senyor. Benvingut a la nau estel·lar Arcángel. Alferes Eduard Magrinyà, de Barcelona. Bona nit. Bona nit. Hola, bona nit, Alferes. Bona nit, Capitán Montaner. Benvingut a Montsalvatge, on tot comença i tot s'acaba. I que la fe en Raito Gobun no el protegeixi. Alferes, el, el tinent li farà les primeres preguntes al test. Obri seqüència. Obrin, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'Arum 4. Test d'aptituds. Filtre preparat. Alferes Magrinyal, el tinent Arenyes, li farà la primera pregunta. Alferes? Sí. Comencen a caure perles de l'ogontrong del cel l'aixafen, l'ofeguen. Ha aconseguit fer-se ric per fi, però no podrà viure per disfrutar-ho. Qui seran els seus hereus? Doncs... els meus amics i tota la meva família. Per què el Ferres no pensa en hereus més dignes, fins i tot? Potser l'imperi Corbus? No, la meva família i els meus amics són primers. Important. Al algú li acaba de treure un ull i algú altre li ha tret l'ull algú més. I aquest altre crida i arranca un altre ull i tots els ulls van aparar la temible foscor roja de Keithion. Què faria per aturar aquesta matança d'unys? M'avançaria i li treuria els ulls uns altres per trencar la cadena. I si fossin ulls d'enblindat? Doncs encara millor, se'ls arrencaria. S'ha transformat en un camaleó d'emocions. Em pot simular qualsevol tristesa, orgull...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 Implantar-li aquest. digui la primera cosa que se li passi pel cap quan li dic les següents paraules. Desert. Sorra. Vida. Verd. Obscuritat. Negre. Variament. Química. Anarquia. Llibertat. Haver de fer-ho. Mai. Repetir, repetir, repetir, repetir. Mm, i repetir, i repetir, i repetir? Rallat. I repetir. I repetir. I repetir. la darrera pregunta. que sent en aquests moments? Ganes d'entrar en combat. Tinent, activi la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. Sí, senyor. Alferes, m'escolta. El nostre ordinador li ha concedit un punt negatiu, fonamentalment pel seu desconeixement d'on són les bases del nostre imperi. No sabia que allà on hi ha cabanys planetes similars a la Terra sempre hi han bases de custòdia? Alferes? Ho desconeixia. Mal fet, per això té un punt negatiu. Què hi farem? Alferes, veu la pantalla del seu ordinador? i veu la casella i veu el número que oscil·la de 0 a 99 mm -hmm. doncs apreti una tecla en aquest precís moment per aturar el crono ja està. quin número apareix? el 3 el 3 el 3, molt bé el Feres es troba a la cúpula de Tornamunt les seves altíssimes cúpules el fan sentir un estrany vertigen té el cap ple de somnis obscurs i un monstre assassí què vol fer ara? opció A Invocar un dels esperits del mag Thaureyden Munchel. Opció B. Salvar l'abisme de Doido Nocus. Opció C. Demanar els bruixots de Federa Mino de protecció. Doncs invocar un esperit. Invocar un esperit sap que això és notablement perillós, el Feres. El mag de Thaureyden Munchel va ser molt temut en el seu moment. N'està ben segur, el Ferres? Doncs no, no ha guanyat cap punt de força, n'ha guanyat només un d'experiència i no n'ha guanyat tampoc cap de valentia. Concentris, Alferes, concentris. Alferes en aquest precís moment s'obre la segona situació. Acaba de descobrir el palau imperial dels Llezeran darrere de la cúpula de Tornamunt. Les seves escales, B són especials. No estan fetes de marbre o fusta, sinó d'un estrany material que xucla qui les puja. Què vol fer ara? Opció A. Apretar a córrer en direcció oposada a les escales. Opció B. Intentar fer un salt i arribar fins al crepuscle dels xeus. Opció C. Anar avançant lenta, lenta, lentament. L Opció B. Opció B. Molt ben escollida, Ha de saber que guanya dos punts de força, en guanya dos d'experiència i només un de valentia, però no està gens malament. Probablement pugui superar la prova definitiva de l'enfrontament amb el darrer monstre. En aquest moment s'obre la tercera situació. Alferes ha arribat al crepúscle dels xeus on s'amaga el monstre d'aquest nivell. L'està veient? Sí, sí. La gran roda de matany que penja del sostre s'acosta perillosament al seu pit. El partirà d'un moment a l'altre. Què vol fer ara? Opció A. Ajupir-se. Opció B. Caminar cap endavant i molt a poc a poc. Opció C. Concentrar-se en la llum del fons i avançar sense por. Alferes pensi-s'ho bé perquè d'aquesta decisió depèn la victòria. Seva i de tot món salvatge. L'opció C. L'opció C insisteix en estar ben segur... Ben i ben segur. Sí, sí. Molt bé, li has de dir que no ha guanyat cap punt de força, però sí dos d'experiència i un de valentia. En aquests moments apareix el monstre d'aquest nivell, com sabrà és une escampaboires estava i en alferes? Sí, sí. Comprovarà que necessita un punt de força per vèncer-l. I en té dos. Prou bé. Necessita dos punts d'experiència i en té cinc. També molt bé, encara que li restem un punt negatiu del test. I necessita dos punts, necessita un punt de valentia i en té dos. El Feres, igual que l'anterior del Feres, Feres Fava, també guanya en aquest monstre. Alferes, felicitats a l'Imperi Corbus. Gràcies. Ha de saber que la setmana següent el tornarem a veure la nou arcàngel per intentar superar el segon divent. Ha estat un plaer servir amb vostè, Alferes. El, el mateix bé, Alferes, bona, bona, bona nit. Ha extraordinari, capità. Molt i molt extraordinari Tenim molta sort aquesta nit Per fi, després de set setmanes intentant-ho Sembla que ens aprovem en blindat Em sembla sentir en que A prop, d'alguna aquest... manera Comença a tenir por Però com se fan els alferes? Que han pres alguna cosa avui? Estan, més que prendre coses Em sembla que n'estan aprenent I això sempre és bo Podria donar algun consell? Doncs, eh, un consell que no el dono jo, sinó que el dona l'Alferes, que ha participat en segon lloc aquesta nit. El següent s'ha de fer servir la lògica. L'Alferes estava mirant la consola del seu ordinador i anava avançant, depenent del que estava veient i del que estava escoltant. Sempre hem de fer servir la lògica. Tot això és molt difícil, capità. Bé, avui s'han demostrat que no ho és tant. s'ho ho demostrarà el proper alferes oburem. Tient obri la seqüència de test. Obrin, senyor. Alferes, benvingut a la nau Estelar Arcàngel. Alferes, hola, benvingut a la nau Este·lar Arcàngel. Holent Tient no, capità. El bueno, el tinent és el tinent Arenyes. Alferes en un ric tamlí, si sí. no m'equivoco. No és pas del planeta Catalunya, el Ferre, s'enric tan... Home, ens cuida Catalunya. Ahà. Té nom salvatge, té nom bastant molt salvatge. Té nom Doikaren, sí, sí. Doikaren total. Benvingut a Montsalvatge, on tot comença i tot s'acaba. Que sí. la fe en Rai Togobun el protegeixi. Tinent obri seqüència de test. Ara sí, capità. Obrin, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base Darum 4. Test d'aptituds. Filtre preparat. Alferes Tamli, el tinent d'Arenyes, li farà la primera pregunta. Alferes, bona nit. Bona nit. Unes urpes de metall, fredes, molt fredes, acaben d'arrencar-li el cor, el cor, sí. per oferir-se'l al devorador de vísceres, que s'amaga a tot car en regne. Li queden tan sols uns segons de vida. Per qui és el seu darrer pensament? Per l'odi al blindat. Per l'odi en blindat? Sí. Tan gran és el seu odi? Sí, molt. Això m'agrada. El Feres no sap com, simplement no ho sap. No sap res, ni com se diu, ni qui redimoni és, però algú li ho recorda. Havia estat un temible assassí, una mena de bàrbar festigós que fruïa gastrant jovenets a les llenures de Guitan. Es trauria la vida o intentaria oblidar-lo? Intentaria oblidar, oblidar Com? Mala resposta, Alfred. Un guerrer mai pot dubtar. No pot dir, no sé. Alfred, és difícil mantenir veritats que són mentides, no creu? Sí. I la pregunta és, com podrà continuar dient als seus companys que fou el primer de la seva promoció a la lluna de Renful quan ni tan sol s'hi va apuntar? Com podràs seguir enredant la seva dona dient-li que se l'estima quan és aquí, amb nosaltres, amb un salvatge, a punt de renegar de tot el que ella significa? Expliquis. Una milla molt senzilla. Aniria i faria, no sé, compraria unes persones i que diguessin que jo havia fet a promoció i que jo, estima, jo estimo la meva dona. No s'ha gaire aquesta resposta. Sí, repeteixi-la, feres. Un altre cop, Alferes. No, de què era clar, això? De la El Feres! Què? Repeteixi-ho Que compraria a unes persones Com les compraria? Sí, les suborn subornaria mm -hmm. El se subornaria Prossegueixi El Feres! Sí? Què més? Després d'haver-lo subornat, què faria? Faria que diguessin a la meva dona i a tots els meus amics que fa, vaig fer la promoció mm -hmm. que estima la meva dona. És pràcticament un brac-pac, el Ferres. No li fa vergonya? Soc pràctic. És pràctic, però Massa, jo, no és pas un guerrer de món salvatge. Almenys de moment. Ara pensi en un cavall, amb les potes trencades. Gairebé no pot respirar, però segueix viu. I podria seguir en aquest estat durant una llarga estona. Fa alguna cosa per ajudar-lo a morir, o simplement se n'oblida? Matar-lo. Matar-lo? Sí. Amb aquesta ràbia? No, amb ràbia no, però matar-lo sí. No ha pensat en altres opcions que li ofereix la tècnica, com implantaments bionics, per exemple? Molt recurrent, no. per cert. Sempre sortiria, sortiria una mica malament. Sempre matar-lo, en aquestes condicions. Però a fer poc farem res. Bé, seguim. Diguis la primera cosa que se li passi pel cap quan li dic les següents paraules. Llop. llop. Ulc. Com? Re Pots repetir? Llop. Lloc. Llop. Lobo. Llop. Ah, llop. Carn. Pregària. Bonació. Desmai. Ah. Més. Presó. Càrcel. Tormentar. Raig. I la darrera pregunta, què sent en aquests moments? Ganes de matar un blindat. Ganes de matar blindat. Això diuen tots. Això diuen tots, és cert. Tinent, activi la seqüència d'anàlisi. El Ferres m'escolta. Sí. A l'ordinador no li agrada que vostè intenti ser un mercenari subornant a la gent. Per tant, li considereix un punt negatiu després el pot estorbar notablement un cop començada la partida vale. però en fi, està veient la pantalla del seu ordinador sí. i veu l'estructura metàl·lica i la petita casella a l'extrem inferior dreta que mostra un número que oscil·la de 0 a 99 sí. aquest número decidirà el moment històric en el qual vostè entra a Montsalvatge segons el calendari Faiku. Els seus companys de la Terra poden accedir a la seva situació si apreten la tecla ESC i introdueixen el número que haurà acabat de dir precedit de tants zeros com Espai en Blanc que dina a finestra que s'ha obert. Apreti qualsevol tecla per aturar el crono. Vale. Ja ho he fet? Quin número apareix? El Quin? El 74. El 74. El es troba a la cúpula de Tornamunt. De sobte apareix endavant seu un arbre enorme. Les seves branques l'atrapen. S'està ofegant! Què vol fer ara? Opció A. Intentar trencar les branques. Opció B. Invocar un dels bruixots de Gaurem. Opció C. Recórrer a un dels encanteris que li van ensenyar la base de reclutament. Opció A. Opció A. Per què l'opció A? No troba que és massa jove? No, necess... no. Necessita més força. I no la té. No guanya cap punt de força, cap d'experiència i cap de valentia el Feres prengui-s'ho amb una mica més de calma i pensis una mica millor en la següent situació el Feres acaba d'entrar al Palau Imperial dels Jezeran darrere la cúpula de Tornamunt sembla que l'escala que veu davant seu s'esveixi de tant en tant i d'on hi passa un monstre temible què vol fer ara? opció A intentar conjurar un monstre similar per defensar-se Opció B. Intentar trencar una de les baranes per defensar-se del monstre. Opció C. Corre en una altra direcció. Opció B. Opció B. Tan ràpidament m'ho diu això? Sí. Bé, no és pas una mala pensada. Guanya dos punts de força, no en guanya cap d'experiència i sí si en guanya dos de valentia. Anem recuperant, Alferes. Anem recuperant. Amb una mica més de paciència arribarem a la tercera situació que començarà. Ara mateix. El ferre s'ha arribat al crepuscle dels xeus, on s'amaga el monstre d'aquest nivell. Unes mans s'acaben de sortir del terra i l'atrapen com un mosquit a punt de ser devorat per un gegant. Què vol fer ara? Opció A. Fer servir un encanteri de metamorfosi. Opció B. Fer servir un encanteri de combustió. Opció C. Quedar-se immòbil. Pensi-s'ho bé perquè d'aquesta decisió dependrà el triomf. ...de la lluita. La B. La B. B, B. B, opció B. Fer servir un encantari de combustió. Ha de saber que guanya dos punts de força... ...que en perd un altre d'experiència... ...i en guanya un de valentia. Fem una mica de recompte, Alferes. Si li sembla convenient. Li sembla, Alferes? Sí. Molt bé. Ha de saber que ha guanyat dos punts de força... N'ha perdut dos d'experiència i n'ha guanyat tres de valentia. Creu que podrà guanyar el monstre amb aquesta puntuació? No. No ho creu, eh, que no ho creu? I per què no ho creu el Ferres? Perquè el seu enemic és el cabany de llum. Necessitava set punts de força... Va On va separar? Set punts de força per vèncer. Li en té quatre. Necessitava cinc punts d'experiència i en té dos de negatiu si necessitava cinc punts de valentia i en té tres només. Ho està el veient, Alferes? Ho està veient? Sí, ho estic veient. Alferes, doncs fixi-s'hi la boca perquè s'ho crespira ara mateix. Llarguen. Au. Llarguen, llarguen, directament. Poc espavilat, aquest Alferes. Volies subornar-nos aquí? Sí, sí, sí, sí. Per, per, per enganyar sí, sí. la seva dona i... I a tot l'imperi, que és el més greu A tot l'imperi? Com pot ser possible això? De Vull dir Tinent S'ha d'estar preparat per, per intentar, intentar Crospirar-se a un monstre S'ha d'atendre a les de classes de l'almirant Guiuró A la base d'esperança No troba Tinent? Ni, ni... com deixen passar aquesta manera de reclutes? No puc comprendre No exigeixen uns mínims? Tindrem que obrir un expedient a l'almirant Guiuró Li no, sembla convenient? M'ha semblat francament deplorable molt bé. Jo, jo sento, sento per... No, no, per... jo penso el mateix, francament. És una deshonra per... Per, el de per tot l'imperi Cuervos. A okay. veure si el proper recluta ens anima una miqueta, tinent. Transport. Sí, senyor. Benvinguda a la nou Estadar Arcàngel, al Feres Lluís Duenyes, de Barcelona. Benvingut, capa de... Capità, demano permís per pujar a port.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 S'acaba de fer de dia, encara pot escoltar els gemecs de la foscor quan s'amaga sota el clavegaram de la ciutat. Li agradaria extingir-se com ella, per ressuscitar unes hores més tard, o potser prefereix la comoditat, la confortabilitat, la de les escales que haurà de baixar una mica més tard per anar a treballar. Preferiria fondre'm. Fondres? No estava prevista, això. No estava pas prevista, això, però és una bona resposta, en tot cas. Oblidar és còmoda de vegades, oi, Alferes? De vegades Doncs imagini que a partir d'ara vostè, capritxet dels déus, pot oblidar-se'n de tot el que ha fet malament De totes les persones a les que ha fet mal Quina sort, oi? No No, no és cap sort Vostè té esperit de guerrer, Alferes Sí, capitan El comerç de la pell és un dels negocis més pròspers de món salvatge amb tanta gent com necessita canviar d'aspecte. Se'n faria contrabandista? No. O potser denunciaria qui li hagués fet l'oferta de fer-se contrabandista als comissaris Gieslin? El denunciaria perquè pot ajudar alguns eh, amics d'en Blindat. Bona pensada, el Ferres. Molt intuïtiu. Pensa en un cabant, amb les potes trencades. Gairebé no pot respirar, però segueix viu i podria seguir en aquest estat durant una llarga estona fa alguna cosa per ajudar-lo a morir o simplement se n'oblida el criogenitzaria perquè no patís fins poder-lo curar molt bona pensada evidentment pensaria en el doctor Darko perquè l'ajudés en l'operació el doctor Darko segurament estaria massa ocupat lluitant contra un blindat també és veritat i un cavall suposo que algun altre mitjà el podria curar i s'ha plantejat l'operització potser? Com la llet? <ríe> si fos el, el Feres, m'ha semblat sentir-lo riure. No, era ah. una expressió de record d'una vida anterior. Això ho fan amb la llet? No ho paris, eh? No ho sé, no ho sé, si ho fan massa amb la llet avui per avui. De vaca, avui. De vaca, la nau arcangela? <ríe> el Feres. el Feres. No rigui! El Feres. No rigui, capità. Em pensava... I no digui allò de la vida anterior, que no ens ho creiem. Sí, perquè... El fent Vinga, la primera cosa que se li passi pel cap... quan li dic les següents paraules. Equivocar-se. Arròs. Trenca. Arreglar. Sang. Mort. Pluja. Aigua. Angoixa. Il·lògic. Tenebres. Fusco. Infern. Cel. L'última pregunta. Què sent en aquests moments... Ho sento, senyor. Pensava que l'havien informat que els volcaniants no tenim sentiments. És vostè un volcanià? No sí, coneixerà capità. pas poc. el Ferres. Sí, capità. El coneix? No he, tenit, no he tingut l'honor de parlar amb ell, uh -huh. però l'he vist. Bé, potser aquesta coneixença el pugui ajudar. El Ferres, té davant seu la pantalla de l'ordinador? Sí, capità. Sí? I ja està veient la pantalla principal amb el marcador i el número que oscil·la de 0,99? Sí, capità. Apreti qualsevol tecle per aturar el crono. Capità, no m'hauries de dir abans el resultat del test? També és veritat, també és veritat, però em reservava el punt positiu per quan hagués acabat tota l'experiència, si li sembla, Alferes. Vostè mana, capità. Molt bé. Premi qualsevol tecle per aturar el crono. Ja està, capità. Quin número apareix? El 16. El 16. Alferes es troba a la cúpula de Tornamunt,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 Tres d'experiència i tres de valentia. L'experiència vulcaniana sempre es nota en aquests casos. Em sent, Alferes? Sí, capítol. Clar, vostè no té emocions. No pensaven que no s'emocionaria, precisament. Alferes comença la segona situació. Acaba de descobrir el Palau Imperial dels Gesserans, darrere la cúpula de Tornamunt. Davant seu està veient unes escales...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 No ha guanyat cap punt de força, cap d'experiència, però sí un de valentia. Perquè valentia se n'ha de tenir per fer cas d'aquests consells. El Ferres, potser, part de la seva personalitat és humana. Comença la tercera situació. El Ferres ha arribat al crepuscle dels xeus, on s'amaga el monstre d'aquest nivell. El sostre s'està caient i l'estranya estructura metàl·lica que té davant podria arribar a tallar-li el con. Què vol fer ara? Opció A. Aixupir-se i seguir avançant. Opció B. Caminar cap endavant i molt poc a poc. Opció C. Utilitzar un encanteri de protecció. El Ferres pensi-s'ho bé perquè d'aquesta decisió depèn la destrucció del monstre d'aquest nivell. L'opció A. Opció A. N'està ben segur, Ferres? Sí, capità. Mm, no ha guanyat cap punt de força. Sí, no ha obtingut dos d'experiència i n'ha guanyat un mes de valentia. Fem un petit recompte, el Feres. D'acord, capità. Ha guanyat dos punts de força, n'ha guanyat cinc d'experiència i n'ha guanyat quatre de valentia. Veurem si podrà vèncer o no el monstre d'aquest nivell. estava veient, el Feres? Sí, capità. Sabrà que és una lolita. Efectivament. Necessitava un punt de força per vèncer-lo. I en té dos. Necessitava cinc punts d'experiència per vèn I en té cinc. I necessitava quatre punts de valentia per vèn No, necessitava un punt de valentia per vèn i en té quatre. A més a més, en el test de l'ordinador li havia donat un punt positiu. Per tant, vèn-se'l a la Lolita. Sobret. Sobret. De sobres. Van aprenent els nostres alferes. Alferes, moltes felicitats. Gràcies, capítol. La seva naturalesa vulcaniana, sens dubte, ha influït en aquesta victòria. Francament, no, no m'ho esperava de vostè, Alferes. No, no. M'ha sorprès. Alferes, la setmana que... que ve, el veurem novament a la nou Arcàngela. per seguir, per seguir amb lindat. D'acord, capità. Estat un plaer servir amb vostè. Igualment, capità. Adéu, bona nit. Adéu. Tinent, inici de la seqüència d'òrbit al rededor de Montsalvatge. Iniciada. Propulsors a potència 5.4. Fixats. Bé, no més ens queda esperar a la setmana que ve i correcte gobuna ens protegeixi.